Egunan. Aztazkenean, azarroaren ugeita bostean, emakumean konjako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Olako egunak oroiterazten dibu Euskalegian, Europan eta munduko eriguzietan maleruzki, milak, aneska eta emaztek bortizkeria unartezinak bizitzen dituztela, puntualki edo egugularki. Indarkeria fisikoa, psikologikoa, morala, seksuala, ekonomikoa, instituzionala, edo motakoa izan daiteke, ez delarik bat besteari harri gehitzen. Konfinamendu gara juntan, nire pentsamenduak familian bortizkeria jasaiten duten neska eta mazten ganadoaz. Etxea, babes gune izan behagean tortura gune dutenei pentsatzen dut. Eta badakegu konfinamendu garaiak bortizkeri egoerak azkartzen dituela. Aztazkenean, bai honan edo beste hirietan iraganen diren manifa edo ekitaldian behi emanen da prentxan emazten kontrako bortizkeriari buruzko sifre batzu azpimagatuz. Baina beldur dut, gai ala burki aipatuko den entzule eta kaizetari guzien aheta makronan itzartzeari bideratua izanen baita. Eta bai, eunka emazte erasotuak eta bortsatuak diren bitartean, geiengoaren ahangura nagusia da jakitea ea heldu den astean, ilea paindegira edo egubehiko opariak erostera joiten alko den. Bada servait geiski doana, bei nanez